Утре на 25 марта от 19 часа е последната прожекция в Зала 1 на НДК и официалното закриване на София Филмфест, всъщност връчване на наградите преди прожекцията. Разбира се, София Филмфест е особен фестивал. Той продължава до 31 март, във всички останали киносалони. В София знаете, че и извън София също така. Обаче филмът, който обяснимо провокира нашето внимание, е с участието на легендарната Джерил Чаплин. Това е филмът Лука на режисьорката Джесика Удвард. Тя сега е специален гост на до Обед, заедно с преводачката Йоана Галева. И а, ми е много приятно да й кажа добър ден в студиото на Хоризондо Обед. Добър ден, Джесика! Добър ден! да това! Nice това е един филм, който е бългийско, италианско, нидерландско, българско-арменска продукция. А, нека накратко да кажа за нашите слушатели, че Джесика Удвард има дипломи по литература от uh, университета Принстън, документално кино от Станфордския университет. През 90-те години работи като журналист и uh, прави документални филми в Париж, Хонг Пекин. Печели стипендията Фулбрайт, през 2000-та година снима в Марокко и режисира документалния филм «Дневниците на девствениците». Тя самата е родена в Вашингтон, обаче израснала в Европа а, и с тази интригуваща филмография зад гърба си е носителка и на наградата Златен лъв на бъдещето. Тъкмо за бъдещето ще говорим сега. Какво е това бъдеще, ако се взрем в вашия филм Лука? Джесика. да, и антиутопия ли е това? Yes. An това ли е бъдещето пред човечеството? Uh, Един свят, I... в който има само, само хора. Worry, well, Животните изглеждат като иллюзия? So Накратко за слушателите, филма се развива в не чак толкова далечното бъдеще, може би. Успяхме в това бъдеще, ние вече сме успели да навредим прекалено много на цивилизацията. И има недостиг на вода, екстремен и so избрах да разкажа този филм за война без война in dam in в uh, един изоставен язовир в Сицилия and it and и звучи може би абсурдно и екстремно <laughs> it really how но наистина and показва колко абсур... right абсурден и екстремен е света ни в момента Филмат uh, uh, uh, обаче down не е uh, изпълнен с песимизъм или циничност. Иначе не бих го направила. Нека да чуем uh, секунди от трейлера към филма «Лука». Name's Lukas, sir. Academy. Sniper. Ready for combat, sir. Constantine, second lieutenant. You're the first thing to show up here in ages. Here is Kairos. <laughs> Here is our northern defense line. Your thirst is our thirst. Any man approaching Kairos from the north must be animated. The wind is rising. Война без война, това каза Джесика Уудвард, режисьорката на филма Лука, малко преди да се потопим в атмосферата. Готовност за битка, войната е в центъра на филма, макар и като очакване на война, подготовка за война, напрегнато очакване за среща с невидим враг. Това е... Образ за който идва от филма, но а, ние го гледаме на фона на горещата война в Украина и за това въпросът ми е предизвикателство ли е това към вашия филм? Доколкото в филма врагът е невидим, а на бойното поле в реалния свят врагът е винаги конкретен. я когато бях дете, аз израснах в края the, на Стената светов... война. A, uh, disarmament и uh -huh. аз съм внучка, дъщеря на so the... експерт по uh, These, uh, атомно разоръжаване. И тези и иллюзии бяха част от живота ми още от началото. What are, what аз съм клена, печет... uh, изумена. Чудя се, как... защо е нужно това, защо е нужно постоянно да измисляме нова идея за враг. И това е, е, е, е, е, това е начинът по който аз интерпретирах една любима моя книга, италианската книга Татарската пустиня. But Това е въпрос, който си задаваме многократно. Arena, И, ако погледнем it, какво се случва днес с Украина в центъра на конфликта, ние пишем отново трагична история за същите illusions. трагични елементи, so които film, са подхранени от иллюзии. И филмът поставя много огледала около this, тази ситуация. Luca, когато последваме пътешествието на главния герой, Лука, и, и, и виждаме, че той осъзнава, че това съсрещу, което е изправено, е абсурдно, огромно. Той е изправен пред трудната истина, че те живеят с иллюзии от поколения насам. Всъщност, колкото по-невидим е врагът, толкова по-лесно може да бъде създадена иллюзия, толкова по-силно обаче може да бъде и едно авторитарно, тоталитарно управление. Ако бяхте част от една такава визия за света, света видян като казарма или като фронтова линия, Джесика, какво щяхте да правите? Какъв ще да бъде вашият чин? И щяхте ли да стреляте, когато някой ви даде заповед? Не um, знам totally no, какво бих могла да направя, ако съм напълно monster. обхваната and, uh, от страх. No, no, никой no, не, не знае. Страхът um, е огромно чудовище, което ни завладява и никой hero, не знае как би реагирал. Е Аз не искам I, um, да се правя на герой си мисля, че постоянно бих поставила под въпрос ситуацията. И именно поставянето под въпрос е едно от най-големите ни оръжия в такава ситуация. Да предизвикваме, да поставяме под въпрос, да поглеждаме ситуацията по различни ъгли И има едно събитие във филма, което много ключово. То не е част от книгата. Има един геройски акт, който нашия Лука извършва. И, и това е нещо просто, но много смело нещо, което прави. И това дава усещането, че да, ако много ако повече от нас имат смелостта да надигнат глава, да бъдат смели, това е едно от най-героичните неща, което можем да направим. Няма нужда да е агресивно, но може да бъде, може да бъде, може да бъде, може да бъде смело. Музиката е дело на Техо. Теардо, художник е Сабина Христова, една българка. Копродуцент, впрочем, е Артфест, Мира Сталева, Стефан Китанов. Ост... Като финансирането специално за българската част на копродукцията е осигурено от Националния филмов център. Джесика, виждам обаче, че има още много-много продуценти от Нидерландия, от Белгия, от Италия, Армения. Прочетох че внезапно смеята локацията на снимките от Армения в Сицилия. Изобщо какво дава модела на копродуциране на киното днес? Може ли да живее без копродукции накратко? Това спасява европейското кино. Факта, че можем да работим заедно, заедно, да събираме финансиране заедно да, uh, really да събираме компетентни Yeah, teams, uh, таланти, uh, екипи, които да показват uh, сложността said, на Европа. Ако uh, мислите, uh, uh, uh, uh, uh, че това uh, uh, намалява самоличността uh, на филма, uh, аз бих ви казала точно обратното. Uh, Напротив, uh, uh, uh, копродукцията обогатява uh, филма. Uh, Нашия филм е съвместен направен от между пет държави и, и благодарение на тези хора, успяхме да постигнем това качество. А, зависим и, и от начина на работа, етиката на, на снимачната площадка. А, аз разсърчавам всички представители на екипа да са включени на всички нива. Ние сме водени от една и същата визия и, и филма е наистина повлияна от всички тези култури, всички тези различни погледи към историята, която е вяра. Важна за ам, за спешните ситуации в света ни. И затова вярвам, че е важно да включим всички. It's a uh, for many films. Така че това е нужна структура за много европейски филми. За да адресират това, което Джесика Удвард нарича спешна ситуация, пред която е изправен света ни. Много благодаря Джесика Уорд, Удвард, режисьорката на филма Лука, който утре от 19 часа в зала на НДК може да бъде видян в своето тотално и магнетично филмово присъствие. Благодаря и за превода на Ивана Таневан там